Aipatu bezala, lan berezi bat eman duzue, eraman duzue berrian, zendako eraman duzue lan hori lehenik, iduritzen zaizue gaiak etzela ongi tratatzen, hori da razoina? Bueno, ez bereziki etzela ongi tratatzen, orokorrean esango nuke esango nuke esango tratatzen, baina esango nuke baita ere berrian eta eta lehenago euskaldu non egunko erian ere eh, sensibilizazio berezia egon dela eh, gaiarekin, Eta berriaren esteloliburuak adibidez, aspaldi jasotzen du eh, indarkeria matzista edo genero indarkeria gizasku bideen urraketa bat dela eta arazo politiko gizat erotu behar dela. Beraz, hori gure oinarrietan badago. Eh, aspaldi eh, iratzitako erreportajeetan eta albisteetan ere ikuspegi hori jasotzen da. Eh, beraz, nik uste dut eta eh, ziur askizango nuke... Em, berriak, berriak eta agunkariak beti izan duela, beste ikuspegi bat, ikuspegi aurredatuago bat honen eh, inguruan. Arazoa da, eh, inguruko edabidekin eh, alderatuta, ba, beste motatabareko tratamendua egin izan dute, eta hori oztopo izan da, edabide orokorrean kontzientzia bat eh, sortzeko. Hala ere, pentsatzen dut, Euskaldun egunkaritik eta gaur egunera, gaiak ere beste dimentsio bat hartu duelako orokorki jendartean, ere e, gauztak aldatu direla, ez duzuela, gauza batzuk ere aldatu dituzuela, zuek ere? E, bai, e, bueno, joan gara irizpideak aldatzen, moduak aldatzen, personak ere aldatu dira eta persona batzuek ekarri dituzte ikuspegi berri batzuk eta hor bilakaera... E, natural bat nola baita izatearen e, gertatu da joan gara baita ere espezializatzen baita ere gizartean eta akademian eta instituzioetan e, espezializazio bat gertatu delako gaien dinguruan, ez? Ikerketa asko egin dira, azken urteetan, inarkeria matkistaren dinguruan, e, erakundeek ere e, Ego Euskal Herrian beintzat eta propio Euskal Autonomia Erkidegoan emakundeek ere handiak egin ditu ikerketaren ere moan. Eta eta eta mugimendu feminista orain ere loraldi betean dago eta indarkeria matxisten arazoa lehen lerrola etorri da. Beraz, eh nik uste dut denok elkarrekin eta eskutik el egin dugula bideo hori, bai mugimendu feministak, bai erakundeek, bai gizarteak orokorrean, bai akademiak eta bai edabide batzuek. Orain, Maite Ascensio zertan datza datzalana hori, lan hori zer zer ekartzen du, pixka bat zehatzago izateko? Ba, ekartzen du ikuspegi bat, e, eta ikuspegi horren arabera e, hilketa matxistak azeko ez dira bakarrik e, gizon batek hile egiten duenean e, e, bere emaztea. E, eta bueno, emakumeek e, jasaten ditugun hainbat indarkeria eta e, eta ez bakarrik bikotekideek eginak. E, eta bueno, ikustegi horren dara bera indarkeria hori arazo sozial eta politikoa da ez da e, egun batean, leku, zehatz batean eta emakume zehatz bati gertatzen zaion zerbait baizik eta e, sistema patriarkalaren e, ondorioz e, emakumeen aurka gertatzen diren indarkerien eta indarkerietatik segurazki eh ba, bueno, ba, emaitza erioza delako ez baina e, sistema patierka emakumeen gain egiten ditu hainbat indarkeri, egiten ditu indarkeria simbolikoa, egiten ditu indarkeria ekonomikoa, egiten ditu e, indarkeria psikologikoa eta baita ere indarkeria fisikoa, e, eta izan daitekeena sexuala, sexuelasoaketa bak eta izan daitekeena edo izan daitekeena bikote barruko bortza edo izan daiteke hainbat e, motatakoa. Hor arazo politiko eta sozial bezala tratatzen den neurrian, ez da, da gertakadizoel bat, ez da, horik tratatzen den zerbait, ez da, bizilagunei, galdetzen zaien e, e, kontu bat, baizik eta ba, araz, e, arazo horren e, zergaitiak eta eta erroak beste leku batean bilatu barbira. Eta bilatu barbira, sistema patriarkalean, e, matxistan, eta seguraski jo bar dugu adituen gara irakurketa horiek E, egina izateko. E, ala ere, konkretuki edo unkitzen dena, bereziki itzen, baliatzen diren hitzak dira jomugan edo, uh -huh. ez, edo ez bakarrik? Ez bakarrik, baina bai ego euskal herrian adibidez e, e, e, duela ama urte erabiltzen ziren letxe barruko indarkeria, erabiltzen ziren krimen eh, pasionalak, eta erabiltzen ziren horrelako hitzak eta ez zin dut, indarkeria matxista eta gaur egun, kasu guztietan indarkeria matxista erabiltzen da. Ba, haure kasu batzuk, ezaugarri eh, hogan riberestian bituztenak, eh, aukeran diha ematen dutenak morbotik eta horik eritik tratatzeko, eta horiek, eh, ba, horrein dikene horiek eh, jorratzeko eh, arazoak daude eta beste jorratzeko modu batzuk dira, baina eh, esan dezakegu gaur egun indarkeria machistas edo genero indarkeria eh, hitz egiten dela euskal herriko edabideen esparruan, duela magosturte ez bezala. Eta justuki, aipatzen eh, zenituen itzoriek, pentsatzen dut, Ipar Euskal Herrian, oreino entzuten direla, hor badira um, itz desberdinak baliatzen dira oreino ere gaur egun ego euskal herrian eta Ipar Euskal Herrian, eta menturaz, e, duela maleruski lapur din, gertakari latz gertatu dira ezain aspaldi, eta bardo zen izan da azkena, proposatzen zuten zutea, adibidez, hemengo e, komunikabide batean, atera e, atera den den edo nola nola tratatua izan den e, galiori Bardozeko gai hori ongi esplikatzeko uh -huh. gizonak tiroz hil zuen beremaztea eta gero suicidatu juzida, zen hala nola orkestua izan zen eh Zit un nouveau drame familial qui a été découvert ce matin ici à l'intérieur de cette maison de Bardos un homme de 90 ans ara e, drama familia itza e, baliatzen du aipatzen du e, zendako ez da egokia itzori Estuve la codescribits e, zer gertatu den. Eh, nezkertut eh oso egokia izan zirela eh Bardozeko biktimaen miloak esandako hitzak, esan, itzak, esan zuen noski beradi gertatutakoa familia drama bat zela, baina eh genero indarkeria zela eta indarkeria machista elofeminicidioa. Izan ere E, drama familiarra gauza asko izan daitezke izan daiteke autoistriko bat, izan daiteke heritasun bat, izan daitezke, e, daitezke hainbat kontu. E, ez da zehatza periodistikoki behinza Daviden ikuspegitik beikasettariak izan behar dugu zehatzak eta drama familiarra ez da zehatza ba gainera, eraba despolitizatzen du auzia ezin dugu utzi e, horrelako e, gertadera bat horrelako ilketa bat etxe baten hormen e, barruan familia baten arazo bat baliz bezala eta familia baten arazoa familia batek noski sufrituko du Baina arazoa asko zer ezabalagoa da, arazo politikoa da, eta arazoaren erro horret, erroak ditu e, in, sistema patriarkalean, eta eta gizonen e, uste batean eta uste hori da, e, emakumeen bizitzen gaineko erabakimena daukatela. Eta... Mm. eta e, horrelako hitzak edo, edo espresioak erabiltzea guztiz e, desenfokatzen du auzia. Eh? E, eramaten gaitu beste analisi esparru batera eta nide ustez analisi esparru hori eza Bestea Beste initzetan beste, ikusi ikusi dugu egunkrietan eta bar e, bikote bortizkeria edo bikote bat ilik atsemana izan da Barrrozeko kasuan e, hori uh -huh. titulua ezen izan zi, ziten bikote bat ilik da hauek ere ez dira hitze Bueno, e, batzuetan, e, batzuetan edabideok lan egin behar dugu daukagun informazioarekin. Eri, bai, bai. E, Eta hori onatu bat diogu gure buruari eta batzuetan erabiliko, e, erabiliko ditugu e, itzabian e, konservadoreagoak ez dakigunean zer gertatu den zehazki eta ez daukagunean in, beste informazioetarako e, zarbideri. Da, kasu hortan, e, maite, mozten zaitut, barkatu, kasu hontan, hain ez hai. zen bikote bat hilik atxemana izan da eta azpi tituluaz Gizonak e, zizpabatekin edo eskopeta batekin hil du emaztea. Azpi titulua? Hmm. Nere ustez egokiagoa litzateke titulatzea e, gizon batek emakume bat hil duela. E, Ilik antzeman dituztea titulatzea titulatuko duke, baneki. E, bigarren parte hori bigarren parte hori jakinda e, ustez nahiko zalantzagarria dela e, titulatzea ilikantzen marituz dela Galdera da maite zentzio, zer erakusten du horrek zeren erakusle da hori, zer eran nahi du? Ba, nola baitere orain dike asko kostatzen zaigula e, gauza batzuk argi esatea eta uste dut gainera, ba, dozeko biktimaren e, jo ba ere oso kritiko mintzatu dela eh a uzartehareki olabait ere, ba, e, e, gizon ezaguna zenako, eta eta bueno, ba, no lakan e, e, bere maztea, ke ina induenbere mastea sin eskaitza dela, uste, dikasko, kostatzen zaigula e, argi hitze indarkeria machistas eh kasua hurbil tokatzen denean eta Eta, bueno, eta, eta ezagutzen ditugun edo hurbilak zaizkigun aldagai batzuk daudenean tartean. Kostatzen zaigu oraindik pentsatzea gutariko bat erasotzaile bat izan daitekeela edo itzale hmm. bat izan daitekeela. Horrelako e, gauza hain daitzezgarri batean. Eta holako tratamendua egiten delarik, holako hitzak baliatzen direlarik, eh, erranduko gulen drama familiarra, bikote bortizkeria, zer ondorio du? Zer, zer, bai, zer ondorio du hori da galdera? Ba, nere ondorio du pentsatzea eh, emakume horren arazoa zela. Eta, bueno, ba, bikote horren baruan bazegoela arazo bat, eta horren ondorioz hilzuela zuela gizonak emakumea. Eta ondorio du ez pentsatzea eh, ba, beste dinamika batzuk zartu direla tartean, eta segurazki egitura patriarkalek eragina izan zutela, segurazki emakumearen eta zen gizonaren edadeak ere E eragina izan zutela ba, euren harremanaren e, e, e, zaugarrietan eta, eta eragina dauka privatizatzea e, arazo bat funtzean publikoa eta politikoa dena. Eta eragina dauka adibidez emakume horren egoera berean e, egon daitezke beste emakume batzuk ez konturatzean e, ba, ez dela, emakume bakar baten arazoa, baizik eta emakume askoren arazoa, gizon askoren arazoa eta horretan ondorioz arazo Sistematiko bat. Hori, hori guzia horrein artea epatu duguna, da prentsari ona baina lehen errandu ere batzutan kazetariok behar dugu lan egin dugun informazioarekin, eta uh -huh. badakigu prentsa hien artearen izela da dela. E, atik, instituzioak eren nola komunikatzen duten, e, bada, diferentzia, eta hortan ere ez da berdin Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian. Adibidez, gure prokuradorea, zuen fiskala dena, ez, uh -huh. ez dute berdin komunikatzen. Ez, e, egia da zuen prokuradoreak asko eta nahi patu izan duela drama familiar eta horrelako, eta horrelako itxak. E, gurean, ega euskal herrian, horokorrean prokuradoreak eta, eta e, instantzia juditzea, judizialak ez dira mintzatzen. E, guk informazioa jasotzen dugu polizietatik, bai, e, ertzaintzatik eta bai, nafarroko, foru zaingotik, eta, eta poliziek ematen dute informazio esan dezagun teknikoagoa, eta gero instituzioek egiten dute irakurketa politikoago bat e, indarkeria matxistarekin lotuta alegia, e, adieratzen dute giza eskubideen urraketa baldela matxismoa egita emakume eta gizonen emakum arteko desberdintasunean dagoela oinarrituta eta e, ma, berdintasun politiken bidez em, jorratu ber dela auzi hori eta gainera e, ego herrian badaukagu instituzio sare bat e, horri erantzuten diona alegia ez da bakarrik emakunde adibidez euskal autonomia, e, autonomia erkidegoan emakunde e, E, mintzatzen dena baizik eta sarri e, ba, udalak ere mintzatzen dira eh foru aldundiak eta abar eta abar eta bestalde eh ezinbestekoa da nire ustez mugimendu feministaren egitekoa ere askotan akuilu izan baita bai, e, bai e, erakundeak mugiarazeko eta bai danbideak ere mugiarazteko eta bukatzeko demorra joa iten zaigu maitea sensio bukatzeko nola nola hobetu dezakegu zer egin dezakegu hobetzeko gure tratamenduak guk kazetariok askotan kazetarien artean aipatzen da trebakuntza Eta eh, ezagutzea zer den indarkeria matxista, trebakuntza jasotzea gaiaren inguruan, irakurtzea, eh, eh, irizpide batzuk eh, jasotzea eta gero baita les, trebakuntzarekin batera sensibilizazioa. Eh, Hain ba, justu ulertzea nola funtzionatzen duen sistema patriarkalak eta ulertzen dugunean en, ez nola dagoen egituratuta eta emakumeen aurkaze bortizkeria klase e, martsan jartzen dituen, e, orduan ulertuko dugu hobeto e, bortizkeria horiek nola gauzatzen diren gure egunerokoan eta ulertuko dugu nola eman bortizkeria horren berri. Ez abeti erraza, kasetari honlana e, batzutan oso zaila da, eta horrelako gertakarietan eskatzen zaigu ahalik eta azkarren erantzutea eta batzuetan azkar erantzutean e, ez dugu asmatzen moduetan, eta ez dugu ematen informazio egiaz tatuena, ez da erraza, baina badago, butxien badago margena hobetzeko, nik usteet badago helazerro betua. Ba maite, berriako kazetaria eskartzen zaitugu, gurekin izanago goizuntan eta ba, beste batarte. arte. Ezkerrik asko zuei.